1. Мертвий вершник В літо Боже 1775 року часто густо впадали на степ суховії, закривали сонце густою хмарою чорного пилу, неслися, нахиляючи трави до землі, летіли з тяжким завиванням понад Дніпром, лякаючи гуртовиків і розганяючи в Різнобіч отари й табуни. По запорізьких земівниках та бурдюгах, між їдами обшитованими, точилися довгі розмови про близький кінець світу. Про мерців, які невдовзі повинні вийти зі своїх могил та порахуватися з нерозумними онуками за тяжкі гріхи. Про уперів та відьом, насланий Господом Богом на рід людський. Про підступність московську та хитрощі бусурманські. Святі старці зі власноруч видовбаних печер споглядали за спалахами зірок. Смутніли і зі страхом молилися за спасіння роду християнського та за власні душі, що несли на своєму сумлінні чимало крові, пролитої у часи молодечого козакування. Подорожні на переправах, чумаки, купці та крамарі поспішали до храмів, а володарі на Дніпрянських степів, запорожці, щиро прощалися між собою, били шапками об землю та кидали останні золоті червінці на стіл шинкарям, плакали під дзенькіт мандрівних перебендь та кидалися в розпачу із шаблями на захожих чужинців та перекупників. На початку липня посуха впала на степ, трава пожухла, Джерельні струмки враз посохли, і щовечора обрій закривала чорна хмара, від якої віяло спекою та страхом. Коли сонце ще стояло в зеніті, далеко в степу спалахували заграви. Молодики, які найметували по зимівниках, заганяли овець до кошари, озиралися на всі біч і тривожно хрестилися. У тирсі чорно-жовтими струмками ковзали полози, розганяючи перепилів та щезали, шиплячи у гарячих низьких хвилях Дніпра. Одного дня, на початку липня, коли синє безхмарне небо тяжко зависло над розпеченим над Дніпрянським степом, два чабани, що виписали худобу великого запорізького зимівника, помітили чорну точку, яка раптово з'явилася на обрії, і почала швидко наближатися. Старший чабан, бувалий козак Трохим Шух, довго мружив очі, пильно вдивляючись під жорсткої долоні на дивне явище в степу. «Що там, дядьку Трохими?» – нетерпляче спитав його помічник, 12-річний хлопець Чіпка. «Здається, кінь» поволі зронив Шух. «Невже татарва?» – знову запитав, чи то перелякано, чи то захоплено Чіпка. Рука Трохима машинально смикнулася до Ра, але не намацавши шаблю, він сердито відмахнувся від недосвідченого помічника і кинув глузливо. «Мурашки-мурашки, ховайте подушки, бо татари йдуть! Ото дурне! Хіба татари поодинці по степу гасають? Хіба не бачиш? Кінь!» Але тепер і Чіпка добре бачив коня, що оскаженіло летів степом навпростець. Здалеку, під косими променями надвечірнього сонця, здавалося, що на лискучій спині коня гайдається чорний горб. «І пропаде ж гарний кінь!» – із жалем процідив трохим і крикнув на хлопця. «Що став телепню? Давай мій аркан!» Чіпка прожогом кинувся до розіпнутого намету, біля якого лежав скручений волосяний аркан чабана. Тим часом шух свиснув собак і заскочив на свого мешастого татарського коника. Чіпка тільки встиг протягнути кільце аркану, як Трохим, пролітаючи повз нього галопом, легко підхопив скручене мотузя і майну у степ, не дивному коню. З-під копит Трохимового скакуна в обличчя хлопця вдарила курява і вирвана з корінням трава. Поки він тер очі, хлипаючи від нетерплячки, Трохим низько пригнувшись до кінської шиї і щосили луплячи босими п'ятами по бокам маштака, вже винісся на пасовище. Чіпка, підстрибуючи від цікавості і захоплення, бачив. Як прокладаючи крізь випилені ковелі стежку, коні летять назустріч. Коник чабана несподівано швидко промчав незинкою і вискочив на вододіл, по якому летів дивний скакун. Раптом серце чіпки впало. Він зрозумів скажений гін чужого коня. За ним, майже не торкаючись лапами землі, стелилися три степових вовки. Вовків помітив трохим. Він насунув баранячу шапку нижче лоба і почав розправляти кільце аркану. Дивний кінь лише на два крупи випереджав його. Шух. Випростувався, вчепившись босими ногами у змилені боки маштака, вітер широко вдарив у груди, надувши полотняну сорочку. Чабан розкрутив аркан і метнув його. Чорна мотузка звелася у повітрі і жорсткий зашморг врізався у шию скакуна. Трохим відкинувся назад, знатугою утримуючи в руках жорстке мотузя аркану. Зловлений кінь, із боків якого летіла шмаття білого мила, відчайдушно захропів і замотав головою. Те, що чабани сприйняли спочатку за горб, виявилося тілом чоловіка руки якого міцно обіймали довгу кінську шию. Кінь став дибки, голова людини відкинулася назад і перед трохимом майнуло бліде чорновусе обличчя. Але придивлятися часу не було. Його кінь раптово брикнув задніми ногами, чабана підкинула так, що він дивом утримався. Шух обернувся, один з вовків поцілений копитами і з переламаним хребтом скиглячи котився по землі. Другий вовк спробував підскочити з боку, але призвичайний чабанський кінь знову став дибки, кидаючи копитами. Пронизливе ржання, хропіння, вовче рикання й тупіт закрутились закриті стовпом куряви у несамовитому коловороті. Невідомо, чим би закінчилося це колотнече, якби не підбігли собаки, що відразу вчепилися у вовків, а потім погнали їх у степ. За собаками біг захеканий Чіпка, грізно розмахуючи герлигою. Трохим вже зіскочив із коня і звис на трензеля гнідого скакуна. Декілька хвилин чабан тяжко тупцював навколо скаженілої тварини. Нарешті гнідий поступово заспокоївся і тільки скошував налитими крові очима кудись у бік та перелякано хрупів. Та диви! Ось чому він із коня не звалився!» – промовив трохим, розплутуючи довгий козацький пояс, яким до кінської шиї був прив'язаний чоловік. Руки людини були намертво щеплені навколо шиї коня. «Козак!» – з повагою сказав Чіпка. «На чоловікові був зелений куртас і темно-сині запорозькі шаровари». Через плече на тонкому шкіряному ремінці висіли порожні шабельні піхви, багато оздоблені срібними прикрасами. Попереду сідла орчака два пістольні кобура. По одягу козака розпливалися широкі плями по чорнилої крові. Хто ж цього сердегу так ухойдохкав? замислився чабан і озирнувся довкола. Але навкруги було на диво спокійно, тільки вітер здаля доносив гавкіт собак. Степ – Такий же безмежний, як і небо над ним, стелився величною ручисто. Чіпка вдивлявся у залите кров'ю обличчя козака. Чубата чорна чуприна густо запилена. Молоде мужній з витонченими рисами і тонкими чорними вусами, метвено бліде обличчя спотворював застиглий вираз болю й ненависті. «Ну що ж, поїхали! Поховаємо Сердегу по-козацьки!» похмуро сказав трохим і про щось замислившись повів коня з мертвим вершником за воздечку до вигону. За вигоном, біля новеликого джерельця Трохим і Чіпка ледь розчепили руки козака, зняли його з коня і поклали у намет. Трохим розтібнув подряпаний китайковий куртас. «Так, це його хтось із мушкетюги поцілив», – задумливо пробурмотів Трохим. Біла сорочка, просякнута рудою, висохла і перетворилася на корок. Під серцем чорніла широка рана. «Чого стовбичиш? Неси воду!» – прикрикнув Трохим на помічника. Замить Чіпка з'явився з полотняним цебром води. Чабан почав обережно промивати рану. Окрім рани під серцем стегно козака було наскрізь прохромлено, і вся нога тяжко набрякла від гною. Побачивши вузький чорний отвір, навколо кого засухла кров, трохи надовго замислився. Якась здогадка спохмурніла його обличчя. Видно, що це його москаль багнетом штрикнув, сказав він, витираючи спітніле обличчя. Чіпка здивовано подивився на чебана. Той замислено покрутив сивий вус. Бачив я такі рани, ще коли з гунтою гайдамачив. Москалі нас тоді добряче своїми багнетами з ляхами помирили. А хіба у нас із ними війна? Трохи махнув рукою. Із ними ніколи не знаєш, чи мир, чи розмир. Як-то люди кажуть, варив чорт із москалем пива і солоду відрікся. Чіпка згадав, як вони із земівчанами минулого року їхали на ярмарок у домаху. І повз них битим шляхом під стукіт барабанів маршували безкінечні колони солдат, і з довгими рушницями, на тяжких стволах, яких зловісно блищали довгі блискучі багнети. Здавалося, з кожним кроком солдат багнети штрикали прямо у небо. «А за що його вони?» – запитав Чіпка. Трохим потиснув плечима, промокнув шмат полотна і витер їм обличчя вершника. Раптом Чіпці здалося, що війна закритих очах козака ледь тіпнулася. «Дядько Трохими, здається, він живий!» Прошепотів підпасок і вчепився у рукав сорочки чабана. Трохим кивнув у відповідь і застиг, вдивляючись у біле обличчя. Але козак лежав нерухомо. «Хто його зна?» – стихо сказав чабан. «Відвеземо в суху балку до діда Чорнояра. Мой допоможе. Жаль буде, якщо такий козак задурно згине». Трохим заходився плутати між двох коней перев'яз для нож. «А він допоможе?» боєско запитав Чіпка. «То й мертвому допоможе. Дід такий, що не тільки живого з мертвого зробить, а й запросто й навпаки». Трохи мостив згорнути оберемок зеленого віття на перев'язі і хлопнув зловленого коня по мокрому крупу. «Я до діда. Може, до заходу встигну, а ти за отарою дивися».